Avui, divendres 23 de desembre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el Pessebre Vivent, protagonitzat per la gent gran de Tiana. L'any passat es va celebrar per primera vegada el Casal d'Avis i gràcies a la bona acollida del públic s'ha decidit repetir-lo aquest any a la sala Albenis, un espai més ampli per obrir-se més públic, tal com ens explica l'organitzadora i col·laboradora de l'acte, Carme Cossó. Diré que l'any passat va ser un etxe, degut a això molta gent que van vindre es van tindre que quedar molt apretadets i aquest any es va demanar permís a l'Ajuntament en un dia determinat en el casal de la Sala Benis. I és molt d'agrair i esperem la gent de Tiana que vinguin perquè és un passebre vivent de persones d'una certa edat, et dir que n'hi ha alguna que té 85 i 86 anys i que els hi fa molt il·lusió. Tan els protagonistes com els organitzadors porten molts mesos treballant per fer realitat aquest projecte i ho han aconseguit tot i que només disposen de la subvenció pròpia del casal d'avis. A més, de manera desinteressada, l'acte compta amb la col·laboració de l'agrupació Escolta Roger de Flor. També amanitzarà l'acte la coral infantil de la ciutat coral joventut tianenca i una de les integrants del brot de poesia de Montgat. A unes hores de la representació, els avis mostren els nervis d'última hora. Carme Cossó ens detalla les sensacions dels integrants que formen part d'aquest acte màgic. Estan tan contents amb l'assumptu de roba, que a mi em falta això i el peu que em posaré, eh, ho viuen, ho viuen, i això és emocionant i bonic. I a més a més que ens pensàvem que aquest any, després de l'any passat, poden no col·laborarien tant, al contrari, més pastors, més gent a l'escenari, estem molt contents i molt agraïts amb ells. Amb el desig que sigui un èxit absolut, l'entitat convida tothom a que visiti avui aquest Passebre Vivent i pugui emplenar-se de la il·lusió i la màgia que desprenen els seus protagonistes. El Nadal és època de família, menjars copiosos, regals i pessebres. Els membres del Casal d'Avis de Tiana organitzen per segona vegada un pessebre vivent molt especial i la sala albenis viurà la recreació d'aquesta imatge típica del Nadal. El divendres 23 de desembre a partir de les 6 de la tarda i amb la col·laboració de l'agrupació Escolta Roger de Flor, la Societat Coral Joventut Tianenca i el Brot de Poesia de Mungat, els membres del Casal d'Avis de Tiana us conviden a veure i viure la representació del pessebre vivent de Tiana. Deixa't emportar per la il·lusió d'aquests dies. Viu la tradició del Nadal a Tiana.